Dacă-s cel mai mic... Mm. Și așa s-a făcut că părăstea a luat motanul. Fiii, că frumoasă avere mi-a mai lăsat și tată. Hai, luacă motanul! Leacă motanul, că de nu se știi că-mi fac din blana ta. Zic, zic. Eh, acum am rămas la fel de săra cum eram și înainte. Nu o să rămână altceva decât să mor de foame. Dă-te de pe prichiciu pereze, motane! E poftim. Îl dai afară pe ușă și el intră pe fereastră. Nu mă goniște apoi. Poftim? Ai spus ceva sau mi s-a părut? Nu ți s-a părut. E comedie, nu vorbește, dar asta e o adevărată minune. Avea, într-adevăr, darul de a vorbi, așa ca oamenii. Iar prâslea se întristase la început degeaba. Un botan ca cel pe care nu-l nu putea să-l lase să moară de foame. Eh, ce-i Dă-mi o tolbă, stăpâne, da? și pune să-mi facă niște cisme. Și o să zi, vezi că n-ai fost chiar atât de nepăstuit la împărțială. <gână> îți cunosc scusința și agerimea la prinsul guzganilor, dibăcia și viclenia cu care te sau te ascunzi în iarbă, făcând pe mortul, dar nu pricep ce nevoie ai de desagă și de cizme. O să vezi, stăpâne. Îndeplinește mai bine dorința. Bine, fie! <gână> Meșterii scusiți au clorit motanului de saga și cizme de cavaler, cum nu avuseseră până atunci nii slujitorii regelui. Îmbrăcat astfel, motanul o pun vispre crânc. Așa, ia să pun acum în de sagă, sus, ai și tărățe. Bă, acum să mă-ntind în și să fac pe morte. Nu se poate să nu cadă în cursă vreun iepuraș. Aha. Uite unul. S-a vărât în cu totul. Aha, să fac un salt și gata. Te-am prins, urecheatule. Eh, și acum, haidem la balat. <fie> Maria ta, un cavaler puțin obișnuit dorește să vă vorbească. Așa. Așa, să intre. Sire, vin din partea... Eu sunt bufonul, e ele regele. Da? Pardon, semănați. Sire, vin din partea... De bar. ce mai cavaler, pare mai degrabă un motan. Chiar și sunt, dar cu pelerină și cordon și cisme de ofițer, chiar cel mai neînsemnat motan devine cavaler. N-am rang de duce, nici de crai, nu știu fiu de împărat, sunt însemnat pentru că sunt Motanul în Spune, spune cavalere! Sire, vin din partea predistinsului marchiz de Caravas, care m-a trimis să vă aduc în dar acest iepure. spuneți până lui tău că îi mulțumesc, dar cum se mai simte? Cine? Predistinsul marchiz de. de. cum ai spus? Ana.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 Sunt mai bine între tufe. Să deschid băierile Tolbei. Ah, asta ce or mai fi? Aha, două poternici, bună, bună. Poftiți, poftiți. Ah, La am prins ele. Încă un dar pentru rege. Partea acelui ași predestins marchiz de Caravas. Mulțumesc, cavalere! apropiete și ia loc! Vreau să te cinstesc cum se cuvine. A, nu, nu trebuie. Sunt doar un umir slujitor. Ah, să dăm în cinstea predestinsului tău stăpân! Aduceți cupe cu vin! Vin? Lapte n-aveți? Lapte? Guido os meus cavaleiros Da Ah, da liato Chepefica -si a merda oh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 Spuneam că sunt slujitorul marchizului de carava. A foarte bine cavalere. Ah, eu spuneam că l am auzit de numele Mă Mir, doar îl cunoaște și cea mai luminată față de pe aceste întinse meleaguri. Cine? Maria voastră. Ah, da, da, sigur. Aflase multe că regele, însoțit de fica sa, avea de gând să facă a doua zi o plimbare pe malul râului și se grăbi să-i spună stăpânului său. Mărite, stăpâne, da. dacă mi-ai urmat sfatul să știi că ai apucat norocul de picioare. Ce tot îndrugi acolo, mătane? Du-te îndată de te scaldă în râu, în locul în care ți-l-o arăta eu. Și apoi lasă totul în seama mea. Ce să fac? Ascultă-mă, stăpâne, nu pierde vremea. Caleașca Regiului a pornit de la curte. Haide, haide, da, uh -huh. repede.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 A, iată, uită, fica mea, o veche cunoștință Ce-ți mai face stăpânul Cavalere? Mulțumesc, bine, adică nu ajută săriți Se nească marchizul de carabă ce? Neacă... ce? Ei, voi, voi. O frisca da. da. Săriți de grabă în ajutorul marchiz de carabă Am înțeles, Maria ta A, nu? Nu, nu, pe acolo Pe aici Împărtășesc disperarea ta, Cavalere Dar nu fi îngrijorat Stăpânul tău va fi salvat? Da? Da, îți rămân veșnic îndatorat Maria, da? Numai că nu știu cum o să scoatem până la urmă la capăt. În timp ce stăpânul meu se scălda, niște hoci i-au furat haine. Da, zadarnic am strigat eu în toate puterile. Săriți, hoții, hoții! Nu m-au Oh, nimeni. Să-i se aducă de dată marchizului de Caravas, cel mai frumos veșmânt din toate veșmintele regești. Am înțeles, Maria ta. Dar mai întâi să aflăm dacă oștenii l-au salvat de la Ah, L-au salvat, l-au salvat, că îți grijă. O să fiu fericit să-l văd și să-i mulțumesc pentru dar. Și stăpânul meu e nerăbdător să vă vadă. Ce împrejurări neprevăzute. Veșmintele marchizului. Ah da, nu lăsați, le duc eu. Îngăduiți-mi sire, să vă las o clipă singuri. fă datoria, cavalere un marchiz, dacă n-am fi trecut noi pe aici... Acum e în afară oricărui pericol, fica mea. Da. Maria ta, prea distinsul marchiz de Carabas dorește să vi se închine. Să intre, Esta să poftească. Auzi? la ți asta acum. Sire, primiți, vă rog... Sincera și adâncă mea recunoștință. O, o, dar e echipește tare marchizul. Nu e așa, tată? Îmi <gâng> pare rău că o întâmplare nefericită ca asta mă împiedică să te primesc cu onorurile care ti se cuvin. Lăsați, lăsați că e bine și așa. <gâng> Cum te simți prea distinse prieten? Minunat, Maria ta. T -t pune, ce faci. da, da, adică Mă simt puțin, așa, am un fel de amețel. Da, mare, da, da, da, dar acum sunteți în afara oricărui pericol. Da, sper. Da, da, te poftesc în caleașca mea să facem împreună o plimbare pe malul râului. Da. Aveți nevoie de puțină plimbare? Da, e prea mare cinstea, măria ta. Tu nu te dogmi, stăpâine, urcă degrabă în A poftește, poftești și s-o pornim. Așa. Vă mulțumesc. Și ție, domnițe. Ah, Dați-mi bicecailor viziti! Eu iau înaintea caleștii, stăpâne. Simotanu o porni în înaintea echipajului de la curte. Drum se întâmplă să dea peste niște țărani care se cerau grâul. Hei, oameni buni! Hey! Luați seama la ce vă spun! Tot grâul ăsta este al marchizului de Carabas! Al cui? Al marchizului de Carabas! Aha. De n-o să spuneți așa când tot trece regele pe aici? vai mare o să fie de voi! O să poruncească să vi se taie capul! Dacă e poruncă, așa o să spunem. Ei, și acum ce-ați rămas cu gura cășcată? Dați-i să vă găsească să se secerând. Hai! O, oh, ce recoltă bogată! O adevărată mare respice. Ah? Ei, hey, voi care cerat în lan, al cui e greu ăsta? Al marchizului de Carabas. Al marchizului de Carabas. Nu-a moșteni No, no,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 Intră, cavalere. Da. Motanu, care avusese grijă să cerceteze din vreme ce putere avea Căpcăunul, cer în să-i vorbească. Căpcăunul primi cu toată dragostea, mă rog, atâta câtă poate arăta un Căpcăun. Dacă ai venit cu gânduri bune, apropie-te. Dacă nu,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 nu vine să cred, pe cinstea mea. Păi nu, că abia-mi pot stăpâni râsul. Păi, râgeți înălțimea voastră. Ce chip ai vrea să iau, cabalere? Știu și eu. În ce voi mai ușor să vă prefaceți? Stai să vezi. Da. voastră, chiar un leu?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 Știam eu că și asta o să vă prindă În înălțina voastră În ce altceva v-ați mai putea preface? O clipă și o să vezi Nu mi-închipuiam că puteți lua chiar și chipul unei pisici Mai ai vreo doială Cavalere? Nu înălțimea voastră, <laughs> dar mi-au mai spus unii <laughs> că ați avea de asemenea puterea să vă prefaci și în animale mai micuse. A, sigur. Că de-ați voi, <laughs> v-ați putea schimba și într-un șoriciel. <laughs> Eu sunt însă că lucrul ăsta este peste putință, da. Peste putință? <laughs> da. Atunci, ea privește. Na. <rg novelty> ha, ha. Acum stai înălțimea, dacă îți vine o de hack. te înghiți într-o clipă, să tac un salt și haț! Ha -ha. Gata, am terminat cu căpcăunul, acum să văd dacă nu se apropie calea asta. <sul saucnehmen> Ce bine plimbarea, domnule marchiz. Da, alături de asemenea cinstite fețe. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Da. He, ia de uita ce de castel. Ce frumos? O, opriți, opriți caleașca. Cine-o fi stăpânul acestui strălucitor palat? Cine? Majestatea voastră, fiți binevenit! În castelul Marchizului de Caraas. Domnule Marchiz, și castelul acesta este total al Castelul... Da, Până... stăpâne, ce faci? Da, da, sigur, Here. al cui să fie, tot al meu, da. Ah, ce... ce frumos castelul. Da. Parcă acum l-ați vedea pentru prima oară. Da, adică... Nu cred să existe ceva mai frumos decât grădina asta și decât turnurile crenelate care îl înconjoară. Da, da, bine, să mergem să-l vedem și pe dinamuntru, dacă nu vă e cu supărare. Bine, bine. dați mâna domniției și poftiți în urma majestății sale. Da, da, bine. Și în timp ce urcau scările palatului, fiecare... Gândeau feluri. De unde o fi moștenit marchizul un asemenea palat? Nă străvamă, ăsta e în stare să mă facă stăpân și pe averea regelui. Oh, ce frumos e marchizul și ce tare îmi strânge mâna. Acum că-i cunosc averea, trebuie să mă hotărăsc și să mi-l fac ginere. Să fiți bine alături de mine, domnul marchiz. Mai de n între timp adevăratul stăpân al castelului. Sara de o specie vă așteaptă. Mm, ce de mai bunătăți! Mm. După cât te înțeleg, cavalerul ne invită la ospăț. Îmi -ne cinstea, sire. V o speță. Vă fac, vă fac! Să ne așezăm în capul mesei, domnule marchiz de carabas. Oh. E prea mult, domniță. Oh. Șașe te stăm Da, da, dacă asta e voia ta... Da, da, da. Frage te vazanul ăsta. Să iau și de aici puțin. Ce inimă bună. E ficat de poterniche sire. Nu, nu, eu vorbeam de inima marchezului. Ah, da, are un suflet mare. Trei castele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 Nu-i vedeți? S-au și îmbrățișat. Atunci zici că să nu mai întrebă? Nu. Hai, nu mai întrebă. Să înceapă munta! Să cânte muzica! Nu închinăm și noi ocupă cu vin, Ba da, Sire, o dată în viață. <laughs> o să te fac mare senior la curte. Meriți, La o margine de codru, într-o țară de poveste, trăia în vremuri uitate o femeie. Nici bătrână, nici înfloare nici săracă, nici bogată, o femeie ca oricare.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 În vâzul lumii și chicotind ne trândă vea. Bălaia! Du-te de-a dat apă de izvor! și repede, că a poftește o dulceață! Bălaia! Te-ai întors? Te du un codru după fragi? Aș face o plăcintă! Avem de seară oaspeți! Bălaia! Unde-i zăgovit? nu vezi? Praful de un deget prin o Alergă dar și fă curat! în miezul zilei!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 într-o zi, pe când Bălaia cântând se-a cu cofa spre izvor, de undeva de aproape s-auzi un glas. Fetiță, fieți milă de o bătrână lipsită aproape de fete. Nu te speria, e drept, nu sprea prea frumoasă la înfățișare. Știu, sunt bătrână și fața mea de vrem pacă, și apoi veșmintele mi-s rupte. Sunt ani numărați de când l-am căpătat în dar de la un om de treabă. Vederea mi-a slăbit și acest oiag mi-e singurul priet. Dar rău nu voi ați face, nici să te înspăimânt aș vrea. Te-am auzit cântând și apoi aud pe aici și pe aproape un izvor. N-ai vrea să-mi dai din cofa ta o înghițitură? Cu bucurie, pătrân, Nico, stai să te ajut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 Rostind aceasta, ca prin farmec, bătrâna nevăzută se face. Fusese se pasă doar o arătare, o vedenie de o clipă, o zână adevărată, ce în poveștea desea se arată, anume ca să răsplătească de-i bună, ori de rea, fie ce faptă.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 Și culmea, cu fa goală. Ce te uiți așa la mine? Vorbește odată, unde zăbăvit? Or, ai zăbăvit? Ori poate mințile ți-ai zălogit, ci spună vorbă. Voi, voi mie, ce-mi vă zură ochii? Privește ochii o ce minune. Că bine zici, mamucă.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 Și însoțindu-și vorba cu ploaia fără seamăn a pietrelor prea scumpe, Bălaia-și povesti norocul iscat fără de veste, Pe când umplea cofița cu o apă de izvor. Și iată că, în timp ce povestea, Mintea hapsâna femeii urzea o viclenie. O cheșiță! De azi înainte...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 și de pe capre coborâ un moșnegel cu barbă albă cu o lilie. Deschise larg ușa caleștii de cleștar și potrivi în grabă o scăriță. Se a plecat apoi smerit cu ochii în pământ, căci din caleașcă, iată, se ivi o pale de prințesă. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, copila mea! Sunt tare ostenită și aș râfni puțină apă de izvor. N-ai vrea din cofata să-mi dai măcar un strop?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 un om cu gând cinstit ar fi grăbit să creadă că sufletul îl ai precum ție echipul. Dar ca să nu poți înșela pe nimeni, de azi înainte, iată: îți urez ca fiecare vorbăta să fie însoțită de un șarpe și fiecare geamăt cu broască! Cin vin odată o chestiță, mami!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 Din gura ta! E cu putință o chestiță! Să vezi, mamă! Doamne! un șarpe! Și încă unul! Blesdem pe capul nostru! crun blestem Și spune odată cum s-a întâmplat! Dar nu, nu! Mai bine, hai afară în ogradă! Ca ploaia asta, încă nevăzută de șerpi și broaște, să se împrăștie de gravă! Să o ia spre codru!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 Într-un târziu de toamnă, codrul se zgribuli și tot atunci, prin ramurile desfrunzite, se zvoni în tâiul corn de vânătoare. Fiul lui verde Prințul Gorun, pornise după cermă. Și întâmplarea, sau poate chiar nu întâmplarea, îl aduse în preajma peșterii în care își de adăpost ginga așa bălăioare. Oameni buni, eu zic să poposim o clipă aici. Ne odihnim și mergem mai departe. Că bine zici, Măriata! Da, să scutem și merindele! Să facem prazni! A, și foc să facem, Măriata! Să-i zicem o cântare! O vorbă doar, atât ați așteptat! Partul de petreceri fie! Rămâne timp destul și de <gătă -i> Dar ce văd? Cine se arată pe cărare? E o ființă sau mi se pare mie? Hei, Cosmo! Da prin țegorul! Da Vino-ncoace. Spune-mi, ce vezi acolo, departe, pe cărare? Pe cărare? Da. Da, stăpâne, văd. E parcă parcă o fată. așa e? Da, da. O văd mai bine. O fată. Vine spre noi. <gătă -i> e, și ce minune e Maria ta. Din basme parcă e răsărită. Da, dar ce Ce-i, Cosmo? Cred că s-a speriat, nu fi văzut Uite, o am mi Da, fuge Cosmo, alergă după ea, adu de grabă aici Da, da. Vezi, da. nu-mi fricoșa La! Da,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 ori poate chiar părinții ți-au pierit. Ce spune, spune o vorbă. O vorbă doar, cere orice, te ascult. Mă de Minune! O minune chiar acum, sub ochii mei se săbășește. Priviți, oameni buni! cât nu cas diamantele! Nici în coroană împăratului n-am văzut asemenea podoare. Cum mai scripezi? să vadă-mă privirea de parcă soarele ar fi coborât aici chiar în luminci. Mă deslușește, de copilă fermecată Ori poate zână ești Ori Ce vrăși vrăjitorești Ai de vorbeleți cu pietre nestemate Se însoțesc Mărite prinț Și într-adevăr Bălaia și întâmplarea Cu zâna cea bună Întâlnită în chip de bătrânică La izvor.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 Să fie a mea soție. Soție? Nu. Nu mă privea așa bănuitoare, copila mea. Aș vrea din clipa asta chiar o îndoială să înlătur. Nu. Nu pentru scânteierea diamantelor te vreau, soție, ci pentru nestematul, nobilul tău suflet. Și ca să te încredințez că nu te amăgesc cu vorba, dai să primești... Primesc. De mă primești ca soț în fața tuturor. Aici făgăduiesc cu prețul acestor diamante...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 în toată împărăția răsăriră fântânii cu apă într-una Susurul lor se împletea cu muzica întregii firi și fie ce izvor știa să susură povestea care începea cu A fost odată o fată prea frumoasă pe nume Bălăioara.